Der Prinz und der Bettler Vor langer, langer Zeit, als König Heinrich VIII. über London herrschte, ereignete sich ein seltsamer Vorfall. Zwei Jungen wurden am selben Tag zur gleichen Zeit geboren. Der eine wurde im Palast geboren und wurde so zu einem Prinzen, während der andere in einer sehr armen Familie geboren wurde und so ein Bettler wurde. Die Bettlerfamilie war nur wenige Kilometer vom Palast entfernt. Das war der traurige Stand der Dinge in dieser Zeit. Wo Prinz Edward das beste Essen und die beste Kleidung erhielt, musste der Bettler, der Tom genannt wurde, um jeden einzelnen Bissen betteln und trug nichts als Lumpen. Als sie beide erwachsen wurden, wartete ein weiterer Zufall darauf, enthüllt zu werden. Die unheimliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Jungen. Tom, du nutzloser Junge, du hast mir heute nichts mitgebracht? Vater, ich will nicht betteln. Denkst du, jemand will betteln, du Narr? Wenn du nicht bettelst, was sollen wir dann essen? Mit dieser Einstellung hättest du in einem Palast geboren werden sollen. Warum bist du in einem Armenhaus geboren? Aber wie kann ich entscheiden, wo ich geboren werde? Oh, halt die Klappe, du undankbarer Junge! Raus mit dir und bring mir etwas Geld! Das einzige Gute in Toms Leben war Professor Andrew, der in der Schule in der Nähe unterrichtete. Jede Woche brachte er verschiedene Bücher mit und ermutigte Tom zum Lesen. Bücher sind der beste Freund eines Mannes, Tom. Sie werden dich durch jede Situation führen. Ich weiß, dass das Leben für dich schwierig ist. Nein, das wissen Sie nicht. Niemand weiß es. Sagen Sie mir, Professor, warum wurde ich nicht in einem Palast geboren? Ich will nicht mein ganzes Leben lang ein Bettler sein. Das ist nicht fair. Wer sagt, dass man arm sein muss, nur weil man in einem armen Haus geboren wurde? Aber funktioniert es nicht so? Das Kind eines Bettlers ist ein Bettler und das Kind eines Königs ist ein Prinz oder eine Prinzessin. Aber wenn wir wachsen, können wir uns dafür entscheiden, jemand anderes zu sein. Tatsächlich können wir uns entscheiden, jeder zu sein, der wir sein wollen. Beantworte mir das, wenn ich dir nur zwei Möglichkeiten gebe. Ein Bettler oder ein gieriger, unehrlicher Mann zu sein. Wer würdest du lieber sein? Wenn die einzige andere Möglichkeit darin besteht, ein unehrlicher Mann zu sein, dann bleibe ich lieber ein Bettler und bin ehrlich. Genau. Siehst du jetzt... »Du kannst immer wählen. Es spielt keine Rolle, ob man in einem Palast oder einer kleinen Hütte geboren wurde. Ehrlich und edel zu sein, erfordert Mut, Tom. Und ich weiß, dass du diesen Mut hast. Ich glaube an dich.« »Danke!« Eines schönen Tages war Tom auf der Suche nach Essen. Nachdem er ein paar Kilometer gelaufen war, erreichte er den Palast. Er war erstaunt, als er so ein großes und riesiges Bauwerk vor sich sah. Er ging herum und schließt sich durch die Büsche, um einen genaueren Blick darauf zu werfen. Er sah Prinz Edward mit seinem Spielzeug spielen. Er muss der Prinz sein. Ich wünschte, ich könnte ein königliches Leben führen. Hey du, dreckiger Junge, wie kannst du es wagen, diese Anlage zu betreten? Wir werfen ihn aus dem Palast. Gerade als die Soldaten Tom aufgriffen, um ihn rauszuwerfen, kam Prinz Edward angerannt. Worum geht es bei der ganzen Aufregung? Dieser Junge versuchte, den Palast zu betreten. Wie heißt du denn? Mein Name ist Tom Canty. Ich entschuldige mich, eure Hoheit. Ich wollte Ihnen nichts Böses tun. Ich habe nur durch Ihr Fenster geschaut. Obwohl er sehr schmutzige Kleidung trug, sprach Tom respektvoll. Prinz Edward war neugierig auf den Jungen. Er brachte Tom in seine Kammer und bot ihm Essen und Süßigkeiten an. Tom konnte nicht glauben, dass er in einem echten Palast war. Du hast großes Glück. Ich wünschte, ich wäre auch ein Prinz. Findest du das nicht auch seltsam, Tom? Wir haben in unserem Aussehen viele Ähnlichkeiten. Die gleiche runde Nase, lockige Haare, große Augen. Ich habe es bemerkt. Aber es gibt einen sehr wichtigen Punkt. Unser Beider Herkunft. Was in diesem Königreich entscheidend ist, ist, dass du teure Gewänder trägst und ich Lumpen trage. Hast du nicht gesehen, wie die Wachen mich behandelt haben? Es hat sie nicht gekümmert, dass wir beide ähnlich aussehen. Das kümmert niemanden. Das glaube ich nicht, Tom. Warte. Warum tauschen wir nicht einfach unsere Kleidung und testen hier alle? Es wird Spaß machen. Hm, ich bin mir nicht sicher. Komm schon, Tom. Wir sind jetzt Freunde. Und das taten sie auch. Tom und Edward waren schockiert, als sie sich im Spiegel sahen. Wow, wir sehen uns ähnlich. Oh, aber es ist alles ein Traum. Wir müssen sofort wieder unsere Kleidung tauschen. Warum die Eile? Lass mich meine Wachen testen. Ich werde aus diesem Raum gehen, gekleidet wie ein Bettler. Und du bleibst hier und gibst vor, Prinz Edward zu sein. Aber... Was, was ist, wenn... Keine Sorge, Tom. Alles wird gut werden. Ich werde jetzt gehen. Auf dem Weg nach draußen nahm der Prinz etwas aus seinem Schrank und versteckte es in seiner schmutzigen Kleidung. Er ging dann zum Haupttor des Palastes. Die Wachen bemerkten ihn nicht einmal. Tom hatte recht. Sie kümmern sich nur darum, was ich trage. Sie erkennen mich nicht. Edward ging durch das Tor und drehte sich um, um hineinzugehen. Aber die Wachen hielten ihn auf. Warte! Genug! Wir werden dich nicht mehr mit dem Prinzen herumlaufen lassen. Raus mit dir! Beruhige dich! Ich bin Prinz Edward. <lacht> und ich bin der König. Was? Nein, bist du nicht! Egal, wie sehr er auch flehte, die Wächter waren nicht zu überzeugen. Sie warfen den Prinzen hinaus. Ah! Junge, ha. Junge, das wird nicht einfach werden. Wo soll ich jetzt hin? Prinz Edward ging vom Palast weg und wurde leider von Toms Vater gefunden. Ah, du nutzloser Junge, wo warst du? Ich bin sehr hungrig. Los, hole etwas zu essen. Niemand hatte je so mit Prinz Edward gesprochen. Ängstlich und verwirrt ging er, um nach etwas zu essen zu suchen. Als er die Straße hinunterging, war Prinz Edward schockiert zu sehen, was vor ihm lag. Die Menschen in meinem Königreich sind so arm. Das ist unglaublich. Wir verschwenden täglich Nahrung im Palast und hier haben sie nicht genug, um auch nur eine Familie mit zwei Personen zu ernähren. In der Zwischenzeit versuchte Tom sein Bestes, um alle zu überzeugen, dass er nicht Prinz Edward war. Aber niemand war bereit zuzuhören. Jeder um ihn herum sah verwirrt aus. Geht es ihm gut? Etwas scheint nicht mit ihm in Ordnung zu sein. Ich weiß es nicht. Ich fragte ihn nach dem großen Siegel von England. Und er antwortete mir, dass er nichts davon weiß. Er heißt Herr Prinz. Es ist seine Pflicht, das Siegel sicher aufzubewahren. Wie konnte er das vergessen? Verzeiht mir, aber ist es möglich, dass er es vergessen hat? Auf die gleiche Weise scheint er vergessen zu haben, dass er Prinz Edward und nicht irgendein Tom der Bettler ist. Oh Herr, das wäre jedenfalls schrecklich. Die Gesundheit des Königs verschlechtert sich mit jedem Tag und sein Sohn verliert sein Gedächtnis. Gott rette dieses Königreich. Tom wollte, dass Edward bald wieder in den Palast zurückkehrte. Aber gleichzeitig erkannte er, dass er sich um sein Königreich kümmern musste, bis der wahre Prinz zurückkehrte. Schließlich war Prinz Edward sein Freund und er würde ihn nicht in Stich lassen. Tom war weise und intelligent. Er übernahm fleißig seine Aufgaben und lernte schnell. Alle im Palast begannen ihm langsam zu vertrauen und liebten ihren Prinzen. Er konnte ja gut lesen. Das Wissen, das er beim Lesen der Bücher von Professor Andrew gesammelt hatte, wurde von ihm gut genutzt. Seine Weisheit wurde geschätzt. Er war demütig und großzügig zu allen. Bis eines Tages eine traurige Sache passierte. König Heinrich VIII. war verstorben. Der Palast trauerte um den König. Ach, es tut mir leid für deinen Verlust, aber... »Jetzt ist es an der Zeit, dich als unseren König zu krönen.« Wa »Was? Aber warum die Eile?« »Die Menschen dieses Königreichs brauchen dich. Du hast genug gelernt. Das muss getan werden. Ich werde sofort die Krönungszeremonie organisieren.« Tom gefiel es im Palast, aber er wusste sehr wohl, dass dies nicht sein Schicksal war. Er wollte nicht zum König gekrönt werden.« Er schickte seine Männer auf die Straße, um nach Prinz Edward zu suchen. Aber da die Wachen nicht wussten, nach welchem armen Jungen sie suchen sollten, kamen sie immer ohne Nachricht zurück. Tom machte sich Sorgen um den Prinzen. Während Tom jede Nacht vom ganzen Herzen wünschte, dass der Prinz zurückkehren möge, steckte Prinz Edward in einem anderen Problem. Als Prinz Edward die Straßen entlang ging, wurde er von zwei Gaunern gefangen genommen, die ihn zum Stehlen zwangen. Obwohl Prinz Edward nicht wirklich stahl, kam er ins Gefängnis. An diesem Tag sollte er vor Gericht gestellt werden. Edward war auf das Schlimmste gefasst. Aber überraschenderweise... Euer Ehren, da liegt ein Irrtum vor. Meine Wachen schnappten diesen Jungen auf und hielten ihn für einen Dieb. Aber er hatte nichts gestohlen. Ich bitte Sie darum, ihn freizulassen, euer Ehren. Edward wurde freigelassen. Er dankte dem barmherzigen Mann und äußerte eine kleine Bitte. Ich habe eine sehr wichtige Botschaft, die in den Palast gebracht werden muss. Prinz Edward wird morgen zum König gekrönt. Könnten Sie mich bitte sofort in den Palast bringen? Der Mann glaubte Edward nicht. Aber da auch er an der Krönungszeremonie teilnehmen wollte, stimmte er zu, Edward mitzunehmen. Am nächsten Tag Hatten sich alle im Palast versammelt, um ihren neuen König zu bejubeln. Es ist ein historischer Tag für uns alle. Heute krönen wir unseren neuen König. König Edward. Ja, juhu, juhu, juhu, ja, juhu! König juhu, Edward! Ja. Juhu! Alle waren sehr aufgeregt. In dem Moment, als die Krone auf Toms Kopf gesetzt werden sollte. Nein! Wartet! Ich bin der echte Prinz Edward. Was? Wie kannst du es wagen? Sieh dir deine Klamotten an. Wachen, verhaftet ihn. Nein! Lasst mich los! Wachen, zurückbleiben. Er sagt die Wahrheit, Lord St. John. Er ist Prinz Edward und ich bin Tom Canty. Ich habe versucht, es euch allen zu sagen, aber ihr habt mir nicht geglaubt. Wie ist das möglich? Wenn du uns immer noch nicht glaubst, dann Hier! Macht sich denn niemand Sorgen um das große Siegel Englands? Ich nahm es mit, als ich den Palast verließ. Prinz Edward und Tom erzählten den gesamten Sachverhalt. Alle waren schockiert zu hören, dass ihr wahrer Prinz auf der Straße unterwegs gewesen war. Ich entschuldige mich, Prinz. Ich habe versucht, nach dir zu suchen. Bitte nimm deinen rechtmäßigen Platz als König ein. Tom, du bist mein wahrer Freund. Du hast dich gewissenhaft um meine Pflichten gekümmert, während ich weg war. Ich bin sehr beeindruckt von deiner Ehrlichkeit. Du hättest leicht lügen können, um mir das Gegenteil zu beweisen und mir meinen Thron wegnehmen können. Eure Hoheit, ich mag der Sohn eines Armen sein, aber ich will kein unehrlicher Mann sein. Ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben, Tom. Würdest du akzeptieren, mein persönlicher Berater zu sein? Dieses Königreich braucht deine Weisheit und dein Wissen. Ich wäre euch dankbar, Eure Hoheit. Sobald der wahre Prinz zum König von England gekrönt worden war, nahm er sofort einige wichtige Änderungen an den Regeln und Vorschriften in seinem Königreich vor. Die Armut in seiner unmittelbaren Umgebung zu erleben, hatte ihn tief bewegt. Er blieb während seiner Herrschaft ein barmherziger König. Das Königreich wurde von Tom Canty und seiner Ehrlichkeit inspiriert. König Edward und Tom Canty blieben für den Rest ihres Lebens enge Freunde. Ende